Du lyssnar på Skillpod, din rad i höstfilen. Hej på er och varmt välkomna till Skillpod. Mitt namn är Anders och jag är en värd idag. Och förhoppningsvis har ni läst redan om vad den här podcasten är för någonting bland nyheterna på Skillpoint. Men för er som har legat under en sten då de här närmsta dagarna så kan jag väl kortfattat berätta att Skillpod är Skillpoints egna podcast. Och kommer fungera ungefär som en brygga mellan redaktion och besökarna på Skillpoint. Och det här är alltså premiäravsnittet och känns väldigt spännande. Och eh, jag är inte ensam när jag gör det här. Jag har faktiskt en panel med mig och jag, den här veckan är det två härliga gossar med samma härliga förnamn. Andreas Berg och Andreas Ljungström. Välkomna. Tack. Tackar, tackar. Känns det bra? Ja, det tycker jag. Låter jag nervös? Nej, det tycker jag inte. För det är jag. <laughs> men det är sånt smäller man får ta. Ja, som sagt, det är premiäravsnittet och det är inte riktigt huggit i sten hur allting kommer läggas upp än, Men förhoppningsvis så blir det bra ändå. Men vi drar igång med veckans intryck på en gång. Och det har varit rätt så trög nyhetsvecka, i mina ögon i alla fall. Eh, trots att vi haft Tokyo Game Show nu i helgen. Eh, har, har jag med håll på det, eller? Ja, alltså det går ju inte att jämföra med E3 som gick av stapeln för inte allt för länge sedan. Nej, inte Gamescom heller, tycker jag. Ja, jag tyckte att vi fick ju ett par lite mer eh, ja, japanska gärna, eller vad man ska kalla det. Som, som var rätt så spännande och intressanta. Men mycket av det här har ju tidigare varit rykten. Så det kom ju inte som så här wow-överraskningar liksom heller. Så att visst, man kan väl säga att det inte var så där superspännande heller. Precis, där väst var det bekräftande. Om man kollar just antalet utannonseringar så tycker jag väl att TGS har haft mer att bjuda på än vad Gamescom hade. Det var ganska mycket nyheter men väldigt få nya utannonserade titlar på Gamescom. Det har ändå varit ja, det... en hel del nu den här veckan från TGS. Det är sant. Jag tänkte ju säga att utan liksom, uh, annonseringen av SkillPod var det, det allra viktigaste den här veckan. Men kanske <laughs> dumt nu då. Nej men det är väl det som har varit mest populärt att uh, skriva och babla om på, på Skillpoint i alla fall. Och det är väl kul. Mm -hmm. Det är verkligen något som, som folk vill ha det här. Så jag hoppas att vi lever upp till förväntningarna. Nyhetsmässigt då så kan man väl nämna, först och främst att Peter Moore uppskattar att det är många år kvar på den här konsolgenerationen. Trots att vi är nu är det femte året nu? Eller är det fjärde året? Femte året ja, måste det vara. 2005 kom väl 360. Ja, November 2005 tror jag. Ja. Titta, är vi det är väl jättenära där fem års -tiden. Ja. Precis. Och han, han tror ju då, eh, baserat på ja, dels hur de ligger i pris och, och så just det här med Move Connect och även WeMotion Plus till viss del. Även om man inte riktigt tar med tar med Wii-ekvationerna. Men baserat på det så tror han att det är tre, fyra år kvar på den här fortfarande. Ja. Och eh, jag tror att det är... Jag har mycket respekt för Peter Moore. Han har ju jobbat bland annat med Sega Dreamcast, va? Just det. Mm, mm, och eh, gick senare över och jobbade åt Microsoft ett tag. Tills han till slut landade där han nu, då, Hos EA Sports. Yes. Har all fakta rätt där, hoppas jag. Ja, jag tror det stämmer bra. Han, han har ju rätt så bra koll, känns det som. Och eh, han, hans poänger här är ju rätt så rätt så bra poäng. Jag personligen känner att jag spenderar gärna flera år till med konsolerna jag äger nu, idag. Mm. Jag har inget bråttom om att köpa Playstation 4 eller Xbox 700. Ja, vad fan blir det? 720. <laughs> 720. Ja. Ja. Ja. Ja. Nej men absolut, jag håller med där också. Men, men just när det gäller de konsolerna du, du drar upp där, eh, det vill mm. säga Xbox och Playstation. Men Pratar man Wii så är jag absolut inte frammande för att investera i en HD Wii eller en nästa generations Wii. För att den känns lite gammal nu och där ser jag gärna att den här konsollivscykeln inte är lika lång i alla fall. Nä. Sen är det ju svårt för Nintendo kanske att släppa en, en konsol nästa år eller något liknande som är i klass med... Microsoft och Sonys konsoler som de ser ut nu. Förutom 3DS då menar jag. Ja, Jo, precis. Absolut. <laughs> eh. Nej, men, eh, jag, jag är inne på ditt spår Samtidigt så kan jag tycka att Wii har känts gammalt jäkligt Rena. länge. Ja, nästan igen från början skulle jag på jag. Ja, mm. För standardmässigt Prestandamässigt i alla fall. Nintendo klev ju ifrån kapprustningen i och med den här generationen. Och på mm. det sättet så är de mig inte riktigt med i den här generationen. Ändå är det de som tjänar mest pengar. Så det är rätt ja. ironiskt. Men, ja. Äh, ja. men jag, är jätte, jag ser jättegärna att Wii HD också. Det är, gärna imorgon. Mm. Mm. Ja, men problemet är ju att för Nintendo så blir det lite skumt nu. Nu, alltså, nu. nu nu är ju den här generationens Wii redan här med Kinect och Move. Mm. Så att man måste göra någonting ytterligare. Revolutionera spelandet på ett nytt och fräscht sätt. I så fall. Man kan ju inte bara släppa en HDWi, liksom det, det är det jag vill ha sagt. Men ja, jag förstår inte riktigt hur de ska göra det. Det ska bli väldigt spännande att se om man vågar kanske avtäcka en konsol här redan nästa år. Eh, det taslas en del om att så kan vara fallet i alla fall. Ja. Mm. Sen avslöjades ju också det där hemliga projektet som Suda 51. Eller 51 eller vad man ska säga. Och eh, Mekame har jobbat på ett tag. Och det är alltså Shadows of the Damned. Uh, som mm. jag tyckte såg rätt intressant ut om man bortser från titeln som jag tyckte var <laughs> väldigt fantasilös. Uh, jag gillar trailern framförallt. Jag vet inte om vi fick få upp den på Skillpoint men uh, jag jo, har... Åh då. Den poppar så det har vi koll på. Yes. Ja duktig du är Andreas. Ja tack tack. <laughs> jo, men visst såg det rätt fräckt ut med, med 80-talsrock och allt vad det innebar. Mm. Nej, men visst, jag tycker det ser ut som någon kombination av typ uh, All in the Dark. Förhoppningsvis lite bättre att spela mekaniskt. Och lite Resident Evil och lite allt möjligt. Och det är väl kanske inte så konstigt med tanke på att det är ett verk från Mikami och, och snabbarna här. Uh, dessutom så får vi ju särskilt till musik också från, uh, vad heter han? Mm. Akira Jammu. Uh, och det hörde man ju tonerna i trailern där. Mm. Och ja, jo, absolut. Det jag måste säga är att för min del så är det så att slå ihop de här tre namnen och kombinerat med trailern så måste jag säga att jag var ganska gravt besviken. Jag tycker inte det ser alls kul ut. Det ser lite schysst ut alltså, visuellt och, och stilmässigt och sånt, men jag tycker alltså att de gameplay scenerna man ser tycker jag ser väldigt tråkiga ut om, om man får vara så pass hård på förhand. Sådär. Ja, men det, jag tycker absolut att du har en poäng där för att Uh, lite som du är inne på, med tanke på kompetensen i uh, teamet här så hade mm. man kanske förväntat sig något otroligt spektakulärt och, och pampigt. Men det här känns jo. som att det skulle kunna vara liksom, uh, kanske främst ett uh, Mikami-spel bara rent av. Jag tycker ja. att man ser så mycket influenser av Suder och förutom i lite coola vapen och en motorcykel någonstans. <laughs> Men uh, det är inte tillräckligt urballat för min smak med tanke på någon som och sen så verkar ju, jag hoppas det är självironiskt, annars är det ju väldigt kornigt rent allmänt. Jag är ju svårt för korniness om det inte är så att det är självironiskt som sagt. Är det självironiskt kan det funka. Och det, och det är ju i så fall 751 ganska så vanvid att, att ha en hel del humor inblandat och självironi. Mm. det är det jag hoppas på. Och det, så tolkar jag det som i alla fall. Att det, det ska vara liksom. Men stor gnutta. Stor gnutta var ju fin, fint grammat. <laughs> Men med mycket ironi. Alltså, det, ja, det, det, är... det, det tog jag väl för givet kanske. Men... Ja, sant. Ja. Ja. Eh, apropå Japan och eh, slaktarspel så kom ju även en, eh, en utannonsering om Devil May Cry 5 den här veckan. Ja, eller är det 5? Ja, det är väl frågan. Ja, jag, jag har läst... <laughs> det, det är lite femte så här... Devil May Cry-spelet alltså. Det är väl snarare kanske en reboot av hela serien vad jag förstått. Precis. Mm. Så att, det är väldigt spännande det är Ninja Theory som ligger bakom det också Som har gjort Både Heavenly Sword Och nu En Slave senast Som inte har släppts an riktigt ja, till, till skillnad från vad den allmänna Majoriteten på nätet verkar tycka Så tycker jag att den här nya utseendet På, på Dante är en klar förbättring Från emo med tantfrila Till emo med lite mer stiliserade Stiliserad typ. Ja, eller en tantfrilyr <laughs> <laughs> ja, det så. jag har svårt för faktiskt båda de här utseende ja, stilarna alltså, men, ja. <laughs> för mig har ju Devil May Cry ald aldrig handlat om det visuella jag har liksom aldrig blivit imponerad av den, den gotiska lucken look eller någonting sånt utan det var det gameplay-kärlek för mig mm. e jo. de spelarna jag har spelat och tyckt om e men jag vet inte om jag är så jättesåld jätte på den nya stilen heller. Men så länge de var till spelmotorn På ett riktigt bra sätt. Så, så är jag jäkligt sugen. Alltså jämför ja. man Devil May Cry. Direkt med Heavenly Sword. Så blir jag ju orolig om jag ska välja. ärlig. Eh, mm. Heavenly Sword var ett coolt och bra spel. På många plan. Det var ju berättarmässigt jävligt intressant. Och sådär. Men jag tycker inte oh. att man lyckades med stridsmekaniken. I alls samma utsträckning. Som, som Capcom gjorde med Devil May Cry. Nej, här är ju nästan raka motsatsen jämfört med den här Shadows of the damned trailen där Ninja Theory för mig klingar ju inte fint i öronen. Jag tycker Hemlig Sår är väldigt dåligt faktiskt. Det blir ju godkänt på grund av att det är väldigt intressant berättarmässigt som sagt. Men trailern tyckte jag såg rätt spännande ut och ja, jag har ju inte testat en Slade så jag ska inte döma ut Ninja Theory helt och hållet. Men baserat på Hemlig Sår och den spelmekaniken så var ju det väldigt repetitivt då. Inte alls lika roligt som Devil May Cry eller andra God War och de här. Nej, men, men också lite miljöändringar här då. Det verkar ju vara någon så här lite avlägsen framtid eller någonting. Det är ju lite mer så här nutidsmiljö i alla fall kan man väl kalla det den här gången. Från och mm. vart som ni var inne på lite mer gotiskt, lite mer Castellvenia, borgar och, och grejer liksom. Mm. Det ska bli ändå intressant att se vart de tar det hela. Ja, oavsett hur den blir så känns det skönt att de faktiskt gör en reboot på serien. För jag tycker att den börjar trampa vatten redan i andra, tredje spelet. För min del. Tredje spelet gör jag är bäst. Jag kan hålla med om att ha trampa vatten. Men det var inte kanske fjärde delen i min bok. Jag tänker framförallt på det vi ser nu. Ah, okay, okay. Att just att redan i tredje spelet så börjar jag känna mig trött på, på den, den stilen. Så jag är glad att de kommer med något nytt. På det där planet i alla fall. Mm. Sen har vi fått lite tråkiga nyheter idag faktiskt. Det var på Twitter vi såg det först. Och sen har det även dykt upp i en forumtråd på Skillpoint. Att Good Old Games lägger ner helt enkelt. Mm. Varför har inte runnit greppa än? Men det har väl ni. Ni som är lite smart. Alltså, jag läste det som sagt på Twitter i deras egna flöde faktiskt. När de själva utannonserade det här tråkiga faktumet. Och då var det väl lite att ja, publishers, alltså utgivare och liknande... Tycker inte att det är en superbra idé med dram ramfria spel och så. Och relationen har, jag vet inte om man ska kalla det brustet men, men det har gått lite grus i maskineriet. Och de har väl inte riktigt kanske fått de inkomsterna till sig själva så att säga. Jag vet inte ja. riktigt, jag har inte heller så jättepåläst men det är jävligt tråkigt och, och trist det hela i alla fall ja alltså Jag vet mm. att framförallt du, Andreas Ljungström, har pratat väldigt väl om det här. Och, och pekat på många spel som jag och Samson skulle spela i retresan via Good Old Games. Mm. Så, mm. Så, ja. ja, men det, det har ju varit, eller kanske är, förhoppningsvis. De, de, de har ju sökt en lösning nu, tror jag väl att det är helt kört. Men eh, vi får väl se det. Det kan ju finnas hopp fortfarande. Men mycket tydligt på att det kanske hittar sig här. Men det är ju en guldgruva för, för oss som, som gillar gamla PC-spel eh, och som, ja, inte har möjlighet att kanske få igång våra gamla, vad det nu kan vara, Outcast eller på sig Andreas. Mm. <laughs> Men, eh, och eh, då är det ju en jättebra källa till kanske framförallt äventyrspel för mig. Mm. Absolut och det, det som gjorde Golden Games mycket bättre än till exempel Steam och de här stora tjänsterna är att det kom ju många många fler titlar och många mindre titlar som kanske aldrig skulle fått utrymme på, på Steam och de här andra. Som till exempel Outcast det kommer jag aldrig att tala om att det skulle släppas på någon annan tjänst och jag hoppas väl lite att det kommer göra det men det, det kändes känns som att de plockade verkligen upp de här spelen som var lite mindre och lite udda men som ändå kan vara väldigt bra och väldigt värda att spela. Då är det dags att dra igång veckans diskussion och ämnet den här veckan är då spelhösten 2010. Tänkte börja med att kolla med er Andreas och Andreas. Eh, vilka är de spelen som, som ni har sett fram emot eller ser fram emot allra mest? Ja, du har ju skrivit med versaler här i, i vårt körschema att jag absolut inte får prata med Detroit Radarham, så det tänker jag göra i alla fall. Ja, är Nej. det... Nej, det, ska, det ska jag inte göra, men... men spelhösten är ju svårdefinierat på många sätt. Kanske för att ofta räknar man in vinter och sådär också i. Mm, mm. Men om det det var ju kanske ett spel som jag ändå såg fram emot mest på grund av att jag är en gammal fan av den serien. Men jag ska ja. inte snöja in på det. Annars så har jag en till sån här favoritserie som jag högaktar och det är ju castlevania serien så att mm. Då är det ju självklart att jag ser fram emot Lords of Shadow som släpps här i höst. Det är mycket sluggor där i titlarna tycker jag. Shadow of the damned och Lords of Shadow. Mm. Ja. Precis. Men det ser jävligt jävligt läckert ut. Ja det gör det verkligen. Mm. Jag är superpeppad på det här faktiskt. Kommer det i år då? Tror du det? Eller ja, men Det, det? Utan ser att det finns till och med ett release -låtom som jag inte har i huvudet. Så det, det kommer i år. Jag tror det är oktober så gäller. Vi har ju faktiskt en rätt bra tråd här på Skillpoint angående just spelsläpp att se fram emot. Och den heter spelsläpp att se fram emot <håll> eh, som Maxon har slängt ihop. Och jag vet inte om datorn är helt jättekorrekta. Men eh, den är jättebra ändå att få en bra överblick om vad som kommer den närmsta tiden här. Jag ska se om jag kan mm. hitta. Castlevania Lords of Shadow kommer alltså den 7 oktober enligt den här tråden. Då. Mm. Ja, men Och det är ju jäkligt snart. Absolut. Så att, mm. äh, det ser jag verkligen fram emot och alla förhandstittare och sådär verkar ju väldigt lovande i alla fall. Och äh, Kojimas inblandning gör ju att man trägglar, höll på att säga. Men det ser mm. ut att vara väldigt cinematiskt och sekvenserna verkar hålla väldigt hög klass. Mm. Så att, äh, det är lite på det planet. Det har kanske bröstit tidigare när det gäller just 3D-delarna av serien. Sen är det kul att se att med inblandade i ett projekt som inte innebär robotar, tycker jag. Det är lite <laughs> mm. mycket sånt på sistone. Tror inte det kommer pi-robot där i slutet? <laughs> det, det är inte omöjligt. <laughs> Eller så, så börjar det ringa Codex-samtal helt plötsligt. <laughs> mm. <laughs> ja, jag tror vi slipper det faktiskt. Ja, hade du någon annan titel där i, i mixen? Alltså, vi ska vi snacka lite Ninja Theory. Nu har jag ju testat demot som släpptes här förra veckan. Och uh, jag tycker att det verkar väldigt lovande. Jag läste dessutom en recession här nu på DAS innan inspelning. Uh, mm. I nya level. Mm. Där uh, fick en nya faktiskt. Så att, uh, jag tror absolut att man ska hålla koll på det här The spelet. Det är en slave du pratar om. Mm, Precis. En slave, ja. ja. No. <laughs> Och, eh, men som sagt, det, det fanns väldigt mycket att glädjas åt i den versionen. Eh, man har ju fortfarande fokuserat en del på stridande. Men man har även blandat ut en del med eh, plattformshoppande och gör det jävligt bra. Det är väldigt så här uncharted-likt. Mm. Och, eh, ja, det hör ni ju själva. Det, det kan ju bara bli bra. Jag faktiskt. har haft jättedålig koll på, på just en Enslav. Eh, men eh, som du säger, alla, alla snackar om det. Och det verkar kanske bli en liten sleeper hit för min del i alla fall. Ja, det, jag tycker det är väldigt spännande att det, att det just är postapokalyptiskt men det inte är grått. Precis, precis. <laughs> det borde jag också nämna. nämnt. <laughs> ja, men det är, det är en väldigt viktig aspekt i det, här, ja. i det här sammanhanget. För att det är precis som du säger, det brukar vara typ sand, sand och, och trasiga byggnader. Det här är det liksom precis. grönskande växtlighet i ett förfallt mm. New York och... Nej, det ser jävligt kul ut. Mm. Berry då? Jag misstänker att en av titlarna redan har släppts. Faktiskt. Uh, yes, ja. Nej, jag tänkte faktiskt inte ta upp något som har, har släppts. Men alltså, om man kollar på det som har släppts så Halo Reach som kommer i ett spel som jag har varit inte så pepp på egentligen. Men det är ändå ett nytt Halo-spel. Uh. Uh, men jag har det faktiskt fortfarande liggande inplastat. Så jag har inte testat den överhuvudtaget. Oj. Men som sagt, det är inte en av de titlarna som jag har sett fram emot mest. Det jag sett fram emot allra mest är väl kanske inte inte jättekonstigt heller. Det är inte ens ett spel, utan en expansion. Mm. Nämligen ja, World of Warcraft Cataclysm. Jag ska inte snacka för mycket eftersom jag vet att folk som gillar spel generellt sett, om man inte gillar World of Warcraft så vill man inte höra så mycket om World of Warcraft. Men personligen så tycker jag att det ser ut som att Cataclysm kommer göra i princip allt rätt och göra spelet bara bättre på alla sätt och vis. Så... Och i och med att jag redan spenderar nästan 10 timmar i snitt per vecka på spelet. Så, så lär det garanterat vara något som jag kommer spendera mycket tid med i höst. Mm, mm. Vi ska återanknyta lite till World of Warcraft senare i det här avsnittet. Mm, faktiskt. Och, det. Och, och även till dig, Berg. Så. Ja, precis. Så jag är jättenyfiken på vilken den andra titeln är istället. Ja, det är faktiskt en, en Wii-titel. Och inte med en vanlig we-titel, utan en we-wear-titel. Som heter något så härligt som Retro City Rampage. Ah! Jag, jag vet inte om ni har hört talas om det. Jag tror jag läste ett blogginlägg från, från dig om det. Mm, det stämmer. Jag skrev skrivit ett blogginlägg strax efter att jag har hört talas om det. Det var inte så länge sedan jag har hört talas om det, men det fick mig direkt att bli våt i byxan. <laughs> uh, hey. vad, det är i... <laughs> vad det är i princip är... Uh, ja, det är väl... En blandning av ja, de tidiga GTA-spelen och sen så i princip varenda Nintendo 8 spel som någonsin har gjorts, nästan. Då har referenser till Mega Man, Turtles, till River City Ransom såklart i både titeln och även i, i spelet. Uh, och det, det ser ut att vara extremt roligt och extremt underhållande. Och så är det helt hela allt ett väldigt läcker 8-bits uh, liknande grafik ja om, om ni inte har tagit om det så tycker jag att jag ska kolla på en trailer på det, i alla fall. Om ni inte blir kär i det då så har ni ingen retro skäl. <laughs> ja, jag tycker det ser jättespännande ut. Jag är lite retronörd som vissa av er mm. vet. Eh, yes. Jag är också jäkligt pepp på det här. Eh, det släpps alltså på alla nedladdningsbara tjänster. Om jag har förstått det rätt. Eller är det bara ja, okej, okay, ja. Nej, alltså We were, så såvitt jag vet i alla fall. Men har jag har inte läst om det sen jag läste. Det var ju i samband med PAX som jag fick reda på det. Och då snackade de massor om det. Och då var det bara We were på kartan. Det nämndes ju att de ville släppa det till fler format. Men, men såvitt jag har förstått så är det inte officiellt i alla fall att det kommer till andra. Men jag hoppas att det kommer till andra också. Helst av allt så vill jag inte behöva damma av och in. utan kunna spela på en annan konsol istället. stället. Mm. Ja, alltså... Jag skrev till er att ni skulle ta en till två titlar som ni ser fram emot. Och så sen när jag skulle göra det så var det fler. Det var många fler. Men lite snabbt då. Lite Big Planet 2 tycker jag. Jag älskade första spelet. Och nu får Andreas jag, tror jag ska mjuta han faktiskt. För jag vet att han inte gillade det här spelet. Mm, Nej, jag, jag älskade Lite Big Planet 1 får vi säga då. Mm. Och och hade extremt kul med det. Även om jag inte var någon barnbyggarexpert. Så drog jag mycket kärlek av vad alla andra gjorde. För det var helt fantastiska mm. banor. Och sitter faktiskt i betan nu. För, för tvåan. Och mm. eh, kiker. Och det, det är, mindblowing är väl det minsta man kan säga. All kreativitet som finns där ute. Och med en, liksom. Vad experterna säger är en rätt så lättillgänglig motor ändå. Även om jag tyckte att det var långt ifrån lättillgängligt. att skapa de där banorna. Mm. Uh, och sen då möjligheten att kunna spela hela kampanjen som kommer bli i co-op uh, också är snorigt kul. Så det, det ser jag fram emot väldigt mycket. NHL 11 givetvis. Mm. Det, det är bra. Ja, vi ska väl <laughs> prata lite om det också sen. Uh, jag har spelat väldigt många 3D-perioder i era demo som finns tillgängligt på, på Playstation Network och Xbox Live. Visst är det jobbigt där när, när man är tvungen att kolla på en jävla avslutningsceremoni i typ 10 eh, minuter innan det mot tar slut? Ja, ja dels där. och alltså, Sen är det ju också jättedrygt, för du väljer ju först ditt lag och sen så simuleras det de två första perioderna. Och oavsett vilket lag jag väljer så får jag alltid leda med typ 5-1 eller något. Då blir det Jaha. inte så mycket kämpaglöd för mig. Ja, okay. Inte alltid, men någon gång har jag fått en sån här 7-0-underläge också. Men, eh... <laughs> men du, Anders, köp spelet så... Sätter ja, du de där problemen? Jag, jag ska väl ta och göra det. <laughs> eh, Super Meat Boy. Har ni koll på vad det är? Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, jag spelade, det ligger med på mina. Ja. Originalet till leda. Det var skitroligt. Ja, och mm. det, det, det, släpps ju, det släpps ju till, till WiiWare We där också. Även till uh, Xbox Live Arcade, va? Ja. Så. Oh, nej, men det, det ligger bland mina absoluta topp titlar för i höst också. Mm. Gustav, Gustav Granlund, vår kära kompanion, skrev ju faktiskt en, en lista i veckan som var. Om hans, mm. hans favoriter, han hade ju med det där. Ja. Så det, det, det fick mig att bli åter dom om det. För att jag hade en lite glömt bort där. Det hade varit synd. Sen vill jag en, för det sista så vill jag slå, även slå ett slag för Grand Trismo 5. EV1 projektet som faktiskt ser ut att Ouch. kunna släppas nu. Och det känns som att det inte har så mycket medhåll från E2. Nej. Det tror hon inte. Inte min sida i alla fall. Va? Vilket då? <laughs> <laughs> jag är som med här. Eller, Nej, alltså... Det var länge sedan jag riktigt älskade ett Gran Turismo-spel. Det var så pass länge som... I första Gran Turismo. Men... Mm. Eh, det har också att göra med mitt eget sug för de här typen av, av spelen. Och jag spe spenderar väldigt mycket tid i både Forza mot Sport 2 och Forza mot Sport 3. Men... Mm. Någonting saknas där. Och det är den här sista lilla, lilla taschen. Som jag hoppas att. Ja, nu har jag svårt att uttala deras namn. Men Polyphony. Heter, heter det? Ja. Polyphony <laughs> Digital. Precis. Ja. Eh, som jag hoppas att de kan komma med. Då. Eh, och det är, sen är det jättespännande också. Just ur den aspekten. Att det har tagit så enormt lång tid. Att utveckla det här spelet. Jag kommer ju bli hundra kronor fattigare om spelet faktiskt släpps nu. för jag, Gustav Granlund kommer att bli hundra kronor rikare om det nu släpps det här datumet. För jag sa att jag tror inte att det här spelet kommer släppas. Inte nu i alla fall. Det finns mycket som går före nu. Men jag, jag uppskattar absolut den här typen av simulatorer. Och att man verkligen kan hålla på med och pilla med sina grejer tills de når perfektion. Jag förstår att man kan bli förtrollad av, av det här fenomenet. Jag hoppas ju att jag blir det. Sen måste jag fråga dig också. Hur många timmar du spenderade i NHL 10 Alltså, jag har, jag, har inte, jag har varit väldigt mycket offline. Men man har ju en sån där. Jag har någon sån här plugin eller modul eller någon på någon jävla hemsida där man ser hur många timmar exakt man har spelat. Och sist jag kollade NL9 så tror jag att det var 320. Men jag skulle väl snarare tro att jag ligger närmare 400 timmar någonstans. För det är lite samma typ av spelande då får man säga. Det är ändå mm. samma sak som du uppreper. en väldigt, väldigt, väldigt små skillnader. Mm. Så. Men när jag ligger ändå i län eller det berg och vad skulle jag väl typ ja Ja, jo, det Så tror jag nog. Men det blir ju per automatik nästan. Det. Eftersom, <laughs> ja, skulle NHL fortsätta, skulle slå ihop alla NHL-spel inom alla tider och kanske det skulle komma. Ja, fan du vet. Då är jag riktigt vass. Mm. <laughs> uh. Men det är väl mina spel. Jag har en liten fråga till er två. Och det grundes i att jag tyckte på förhand att spelhösten 2010 såg lite klen ut. Och då, mm. då jämför jag framförallt med den här våren vi har haft det här året. Med fantastiska mm. titlar varenda månad egentligen. Ja. Och, och frågan är då således om spelhösten som högtid för gamers håller på att försvinna. Alltså, Kommer det att vara spel eller under hösten som alla stora titlar kommer i framtiden? Eller håller det på att flyttas över lite? Jag tror ju om man ser till det här året så är det inte så att spelhösten eh, är så mycket vassare än resterande delen av året. Och my mm. mycket grundar sig kanske i också att många titlar blir framskjutna från förra årets höstreleaser. Och mm. att man... Kanske rent utav ville sprida ut sina titlar med lite större mallarm för att ha en chans och sälja riktigt bra. Det kan vara så ja. att det blir för eh, mycket konkurrens på hösten som man då har sett ut tidigare. Så att det kan vara ett medvetet val också av eh, utvecklare och utgivare. Ja, under, jo, jag tror det ligger mycket i det där. Under, utan tvekan. Under förra året så var det väl framförallt Modern Warfare 2 som skrämde bort många många spel. Jo. Mm. Eller många utgivare rättare sagt. Eh, så det var vart ju egentligen bara Uncharted två och år för två kvar där på, på spelhösten. Och sen kom ju allt, allt dunder i, i, i början av det här året istället. Mm. Ja fast, fast jag tycker ändå att eh, ska man se, se som en helhet för det här året så tycker jag att vi har nog aldrig tidigare sett ett så jämnt fördelat spelår. Nej, jag tycker nej. ändå att våren var skitbra. Sommaren var ju mycket bättre än väntat. Och nu hösten är också kanon. Så jag tycker ändå att man, man, det finns en, en väldigt bra spridning på spel. så kanske inte är bra för oss konsumenter. För man får ju aldrig någon jävla lugn och, och liksom, <laughs> att slippa köpa lika. spel. Det blir ja, men men samtidigt så slipper du köpa fem spel åt gången också. Ja, det går visserligen. Jo. Så så Nej, så. Men jag, jag tror det handlar mycket om att, att spelutvecklare och spelutgivare har lärt sig att det faktiskt går att sälja bra även på andra högtider. Nu är det ju såklart så att hösten är ju alltid störst men om man kollar på Nintendo till exempel så har de varit väldigt duktiga med att sälja stabilt under längre tid. Det har aldrig varit så att de har haft sådana här riktiga stora boomar att de säger så mycket som Mother för gjorde under kort tid eller Halo-spelen gör. Utan istället så säljer de ju stabilt och ligger högt upp på listorna under flera, flera månader. Och jag tror nog att många börjar att försöka använda det istället. Att man försöker ha en längre livstid på spelen och att det faktiskt är så. att även om du släpper dem på våren så kan de faktiskt sälja till hösten också. Även om det inte är det allra senaste. Samtidigt så tror jag det är lite för att alla jävla idioter har ju köpt en Wii. Men det släpps ju inte så mycket bra <laughs> spel till den. Nu ska inte jag vara den där som håller på att anklaga Wii. Jag tycker det är en skitbra konsol och det finns mycket coolt i den. Men, men, men ser man till de konkurrerande maskinerna så är det ju trots allt så att eh, de har en hög högsta nivå Nintendo har alltid haft och sådär. Och sina mm. egna titlar är alltid kanon. Men, men sen är det ju en glapp. Och till alla andra maskiner som sagt så finns inte det här glappet lika mycket utan det, det finns väldigt mycket bra spel liksom. Jo, men nu har du ju samma sak på DS också. Kollar du på New Super Mario Bros så ligger det fortfarande med på nästan alla topplister på försäljningstopplister i Sverige. Framförallt under... Eh... Höst och, och vinter. Ja, det är galet. Det är bra det, för Ja, det är ett väldigt bra spel så det förtjänar väl att sälja. När ni pratar om att Nintendo är smart och så här med att eh, sälja jämnt under åren. Alltså, jag vill minnas sig som att Capcom nästan var först med det där i att de släppte Street Fighter 4 där i. Jag tror det var ett medvetet val från dem. De, de duckar för allting i slutet på 2008 och kom istället ut början mm. av 2009. Och det, det var ju vad jag förstod som i alla fall ett medvetet val och är det fler som följer i deras fotspår tror ni eller är det bara slumpartade händelser? Nej men jag tror det är ett medvetet val. Det är klart att det finns viss slump i det hela. Låt alltså, säga att du tar ett spel på Mofo Dead Space 2 kanske det bara var så att det blev försenat för att det behöver mer utveckling och att det, istället för att försena ett år för att hinna med nästa höst så är det klart att släpp man under våren. Men jag tror som sagt att vissa tänker nog strategiskt och så tänker att Nej, men här brukar det inte vara så mycket spel. Framförallt i den här våren tror jag det var så att de tänkte att Nej, men om vi släpper nu i mars istället kanske det blir bättre och sen så kommer hur mycket spel som helst. Då. så det, det kanske inte var ett smart val andra sen För många som tänkte den tanken. Ja, precis. Mm. Det, var, det var uppenbart helt enkelt. <laughs> Nej, men det är väl lite så också att eh, som du var inne på det Berge att man de här inte så sådär Triple a det vill säga de här stora släppen. Att man gärna vill placera in dem i en bra lucka där det inte får en lika tuff konkurrens, det tror jag en, mm. kan vara en faktor också. Ja, alltså. För under hösten så kommer det ju allt. ett nytt NOL, ett nytt FIFA, säkerligen två guitarer och ett rockband och <laughs> en, ett eller två modern warfare. Eller ja, Call of Duty då, rättare sagt. Så det, mm. det är liksom bra fullt där ändå medan som det våren inte har de här. Eh, återkommande tittarna. Så mm. det vi har nog svaret där är att många vill gärna flytta sig från Den här Där, där redan många slåss va Jo generellt sett så brukar ju även alltså Julhandeln sträcker sig Nästan till slutet av januari nu mer, Eftersom man har att folk har en massa pengar Som har fått eller pengar över Eller bonuscheckar och ja. sådana och Presentkort och sånt ja Så, så man köper ju mycket spel även i januari Och in på februari så, så det är klart att även om kanske det är optimala optimalt att släppa det precis innan julhandeln så tror jag nog inte att man ska, alltså, man ska inte överskatta tiden på så sätt. Utan jag tror att det går att sälja riktigt bra även på tidigt på året. Mm. Det är sommaren då som de här riktigt stora AAA-titlarna behöver komma ut så har vi det perfekta spelåret sen. <laughs> ja, precis. Även om sommar nu har varit riktigt bra så har det inte släppts någon så här riktigt... Det har det varit mer nedladdningsbara titlar, tycker jag i alla fall. Mm. Ja, ja, just det. det. Det är också spännande med just de här nederlagsbara spelen att, att man har valt att uh, verkligen fokusera och uppmärksamma dem under den här perioden. Och det tror jag är skitsmart. Mm. Uh, ja, är Summer smart. Och Arcade, uh, Xbox uh, egna varianter där man verkligen försöker slänga ut massa bra. Det var ju tyvärr inte riktigt lika hett i år. anser inte jag som föregående år men... Nej, kanske inte. Men det har varit väldigt bra kvalitet på det rent allmänt. De har också sett över åren som jo, Även till PSN och VCL och Weaver och konsol har det ju hänt en del. Coolt. Sen är det ju faktiskt någonting annat som hände just den här hösten också. I, ja, Move släpptes den här veckan och sen kommer ju Knäck mm. i, i november. Och därmed är samtliga inne på... Ja, vad ska man säga rörelsekänsliga spel, kan man, kan man ja. sammanfatta det så. Först och främst, kommer det vara någonting som intresserar er två? Jag har testat mod lite smått nu i, i helgen faktiskt. Och nu var det bara... Tydligen så får man ju med en liten demoskiva om man bara köper själva kameran och kontrollen. Mm. Och de här demoversionerna, man ska kanske inte döma ut något på bara det, men det var ju ofantligt tråkigt. Det var ju som de här sämre Wii-spelen som man har spelat tidigare. Och det är klart att det funkar bra med, med move-kontrollen och allt det där, men det är ju samma skit som vi har sett i Wii, på Wii i flera år nu, och att det är hd-grafik på det, det är ju inte något som intresserar mig utöver. Så det krävs ju någonting nytt, någonting som känns fräscht och annorlunda för att jag ska vara intresserad av, av någon av dem. Nu finns det väl potentiella titlar, alltså jag Dance på Kinect även om det inte är någon titel som titel talar mig väldigt mycket. Ser ut i alla fall att göra någonting lite annorlunda än vad det gjort tidigare. Ja, framförallt så har det ett jäkla bra utvecklare bakom det. Jo, precis. De har ju, ja, Harmonix har inte misslyckats med något musikspel i princip någonsin som har tagits an. Så, så det, det ska bli spännande att se såklart. Och sen har vi Sorcery på moves som jag tycker ser rätt intressant ut. Det tänkte jag också faktiskt. När jag det. Mm. Alltså Harry, Harry Potter typ är skitmedlöst. Ja. Ja. Fast med lite mer edge och humor. Jaha, okej. Okay. Ja, det är sånt där som kan, man kan spela hela familjen och... Jag, mm. jag såg mig själv spela där och har rätt kul med det faktiskt. Just för att ja, motkontrollen mo fungerar väldigt bra som en trollstav. I, i, mm. i, i, min, i min värld höll jag på att säga, i mitt huvud. Ja, ja men är det en trollstav är en sexlig sak, antingen eller. <här> eller båda <och. här> Eller båda och, ja. <här> uh, Ljungström då? Ja, nej men alltså, jag kan absolut tänka mig att skaffa både det ena och det andra. Jag på man brukar alltid göra det i slutändan. Just nu så känner jag inte riktigt att det finns speciellt mycket som intresserar mig i spelväg även om jag är spänd på att bli motvisad så småningom. här. Mm. Men vad som har släppts och vad som är kommande så jag vet inte riktigt. Det är svårt att liksom känna suget för någon av de här apparaterna ärligt talat. Och Kinect är jag väl kanske Ännu mindre intresserad av för att det känns ja. lite som det här iToy-fenomenet som dök upp till Playstation för några år sedan och uh, funkade rätt skitdåligt. Men uh, jag blir mm. gärna motivisad uh, när jag väl införskaffar en. Mm. Ja, ju, just ja. det du, du nu nämner nu att det inte finns spel. Så är det ju för mig också. Så ser det, det, det med undantaget. Alltså, det finns liksom inte spelarna nu. Vad jag vet som, som Nej, Sorcery släpps ju först nästa år också. Så. Precis. Så jag, jag vet inte. De, de ska väl gå på liksom flygfenomenet nu att det är den senaste flugan antar jag. Men det är just hela den här grejen. Det verkar som att Sony vill att eh, Move eh, ska vara liksom... Det, det ska vara Wii HD helt enkelt. Och det ska vara något som folk vill ha. Men jag tror det är på tog för sent att marknadsföra något som Wii HD. För alla som har skaffat en Wii kommer de vilja betala x antal tusen för en Playstation 3 och sen så x antal tusen för att köpa en eh, kamera och alla de här kontrollerna och massa spel till det. Det, det är en väldigt stor investering bara för att få HD-grafik som egentligen är det enda och som det... Man har visat upp i dagsläget som är annorlunda jämfört med, med Wii. Precis och framförallt så är nyheten inte en nyhet längre. Det är inte Nej, det precis. som alla snackar om längre och det är som får farmor och, och börjar vilja spela bowling eller vad fan det nu var. <laughs> precis, de har ju den via överallt på alla de här ställena men jag tänkte på en annan grej när det gäller just move då för där implementerar man ju move-kontrollen i väldigt många spel som ändå går att styra med originalhandkontrollen jag tänker på mm. Killzone 3 till exempel, känner mm. ni liksom att ni hellre vill greppa move-kontrollen än att sitta med kontroll eller vanlig kontroll när det gäller de här typen av vad ska man kalla, mm. spelens multistyrdom-spelen Ja, nej, inte alls faktiskt. Jag, jag, tänker mig in jag ser mig inte spela Killzone 3 med, med Move-kontrollen. Inte överhuvudtaget. Jag lämnar faktiskt en dörr öppen där. Men det krävs ju då att de gör det riktigt jävla bra. Det, det, mm. det funkar inte att de gör liksom red steel. Men med det här så tror jag det är dags att runda av veckans diskussion. Och vi ska gå in lite på vår brevlåda heter det. Och det här segmentet då som heter brevlådan är ju rätt så oklart i, i, i dagsläget. Och i och med att det är vårt premiäravsnitt så har vi inte heller fått in så mycket kommentarer och feedback. Eh, vi har en lyssnare dock som har ställt upp eh, veckan till ära. Och MH76 heter han. Och han har först och främst en fråga som känns rätt riktad mot dig Berg. Eh, mm. Han frågar vad du gör idag inom spelvärlden och om du saknar gameplay i tv. Ja, vad jag gör idag inom spelvärlden sammanfattas väl ganska bra, med jag sitter här. Ja. För det är ju det jag gör. Jag skriver för skillpoint och jag snackar ju skillpodd, typ. Ja. Och så kanske någonting mer som vi kommer in på sen. Eh, men sen så, så, som jag sagt så många gånger förut, jag börjar bli trött på mig själv att jag säger det hela tiden. Jag håller på med ett större projekt som ingen mer eller mindre känner till och det är bara problem efter problem efter problem med det där projektet. Så vi, jag hoppas att det får se dagens ljus någon gång, men... Eh, som det ser ut just nu så kommer det dröja ett tag till innan, innan det är bra aktuellt. Så, så innan dess så är det skillpoint som gäller. Det jag gör. Eh, när det gäller gameplay-TV-frågan så ja, jag saknar oerhört mycket. Jag saknar verkligen att göra tv. spel-TV. Jag tyckte det var en bland det roligaste jag någonsin gjort i hela mitt liv och eh, jag vill gärna komma tillbaka till det. Och ja, det räcker vi kanske att säga så. Mm. Jag saknar också gameplay-TV för övrigt. Det var mm. kvalitativt. TV-program om spel och där växer inte på träd. Sen har han också en sån här rolig fråga där han vill att vi ska lista våra favoritspel. Och det, det kan ju ta sin tid. Om, om du får välja ett berg. Jag är ungefär lika tråkig där som när det gäller mitt projekt. Jag säger alltid samma sak och jag börjar bli trött på mig själv som säger det, men Outcast. Ja, okej. Okay. Andreas Jungström då. Ja, alltså jag håller ju också Outcast väldigt högt, men det är kanske inte mitt absoluta favoritspel. Mm. Och jag brukar svara antingen är Link to the Past eller Super Metroid så jag svarar båda två då. Ja, det varit var bra. Mm. Var bra. Jag har ju faktiskt skrevet en lista i fjol på hundras favoritspel. Ja just det, jag måste... ja, det var en ambitionslista. Ja. ja, jag tänkte uppdatera den nu faktiskt. Men det är lite för svårt. Så mm. det har lagt sig lite på is. Men där placerar jag i alla fall Super Mario Bros. 3 på plats nummer ett Och det är väl inget spel som jag mm. det än så länge. Så det är väl där jag kommer Ja, det är med på min topp 10 på, på Gameplay också faktiskt. Så. så jag håller högt med. Bra där. Bra där. Sen har man en fråga till, eh, lite till mig, lite till Andreas Jungström känns det som. Och även Berg, då ska vi få höra. Eh, en del <laughs> av er här på, på Skillpoint har ju redan retresan till exempel. Eh, kommer ni verkligen att hinna med att driva båda podcasterna? Och han syftar väl även då på Radio Speltorsk och Andreas Jungström misstänktligen. Jag kan väl svara för mig själv först i att... Eh, jag vet inte. Det kommer bli upp. <laughs> men... Eh, jävligt kul känns det som framförallt. Och vi, vi börjar där. Så får vi får se hur det går. Sen är ju faktiskt Skillpod någonting som hela redaktionen ska jobba med. Det är ju faktiskt inte bara jag. Utan... Mm. Det, är en, det är en podcast av hela redaktionen. Och inte alltid jag som kommer vara värd heller. Lyckligtvis. <laughs> mm. eh, hur känner du Andreas? Jaha, nu när inte du ska hålla det här Vad värde trodde jag ju hela tiden Jag hade hoppats att bara vara med här i premiäravsnittet Och gästa lite på skoj ja. Och spela lite vatten i mitt modem Och hålla på <laughs> men äh, äh, Nej men absolut det, det vore, Jag tycker det är jättekul och, och visst tar det tid Att hålla på och klångna med sin egna podcast Och sådär Men, men äh, skillpod är Ett jätteroligt projekt som jag gärna på Både gästare håller det här i framtiden. Och, och, och som sagt vi är ju många som, som grejer med, med det här programmet. Så förhoppningsvis så kan, kan ju det inte bli allt för betongande för bara ett par av oss. Precis. Utöver det så var det ingen mer den här veckan. Eh, ni som lyssnar och vill ställa frågor till nästa vecka. Eh, kommer ju dels att få information i forumtråden om vilka som blir i panelen nästa vecka. Och även vad ämnet är och så. Eh, men... Eh, Skicka ett mejl då, antingen till skillpod@skillpoint.se eller skriv i forumtråden. Därmed går vi in på vad som händer vecka 38 på Skillpoint. Vi börjar med ett spel som faktiskt redan har släppts. Halo Reach kommer en recension upp idag, om jag har förstått allting rätt. Idag, måndag. Mm. Yes. Och det blir spännande. Det, det, det är Gustav Granlund som, som slipper på den. Mm, jag har ju smygtidat på den och det, ja, det ser lovande ut. Det gör det. Gustav är en som, som dig, Anders, som inte tycker att hela är det bästa sen skivat bröd. Ja, just det. Ja. Han, är, han har alla, alla får i hagen, alltså. Ja, <laughs> ja det är frågan där. Alltså. <laughs> Vi går vidare på NHL 11 och jag vänder mig till Andreas Jungström som faktiskt slipar på den recensionen. Och då vände jag mig mot dig Anders. Ja. Eh, nej nah, men eh, som sagt jag behöver många fler timmar för att uttala mig om ett nytt annuellt spel som ni märker så är jag jävligt trög när jag har lagt så oerhört mycket tid på de tidigare spelen. Ja. Men, eh, nej, men man kan väl säga att det är ju ett spel som man har sett under en rätt så lång period. Och framförallt från 08 och framåt mm. där man har byggt upp en stomme så, som man för tillfället egentligen bara finslipar på. Det stora med NHL-11 är ju att man har applicerat en helt ny fysikmotor som påverkar spelandet och upplevelsen väldigt mycket. Klubbor går av. Spelare faller på olika vis när man tacklar dem och liknande. Så att det blir alltid en annorlunda upplevelse i varje match. Och i föregående spel så har ju alltid det varit en förprogrammerad animation som har utlöst en tackling eller, eller ja och så vidare. Så att eh, det blir eh, väldigt mycket mer spännande att eh, spela match i January 11. Finns det tillräckligt mycket nyheter för att rättfärdiga ett fullprisköp? Det väl, har väl varit frågan ja, som du <laughs> säger sedan 08 nu egentligen. Mm. Eh, alltså jag låter ju som en hack i LP-skiva här för att jag kommer prata rätt så mycket om manuell och får även den här frågan i Radiospeltors den här veckan. Mm. Men eh, <laughs> Är man inte helt uh, galen i, i annuall-serien så tycker jag liksom att man kan hoppa över det här året. Uh, det kostar ändå 600 spänn. Och det kanske man kan lägga på något annat så köper man ett annuall-spel varannat år. Eller vad tredje år, inte vet jag. Men, men då, då man tjänar ska man ju köpa. av... Man kanske ska köpa FIFA en och el år helt enkelt. Ja, ja varför det. inte? FIFA är lite likadant. Det händer nu kanske ännu mindre, kan jag tycka då. Men ja, allt som att liksom gillar man av Noel så klart man införskaffar det här. För det, det finns vissa skillnader som jag tycker eh, är någonting man måste uppleva. Men mm. annars så kan man skippa det här årets version. Okej, okay. jag ser fram emot recensionen i alla fall. Förutom det så kommer jag även att slänga upp en liten hands-on på lite LittleBig Planet 2 som vi pratar lite om då. Eh, som jag faktiskt sitter och pular i betan med just nu. Jag är väldigt imponerad av mest faktiskt alla andra. För i betan som, som pågår just nu så finns det fem, sex baner som utvecklarna har gjort som man får, som man får testa och, och så. Det, det är riktigt jäkla häftigt. Men det som är allra mest häftigt det är att se vad de andra som är med i betan nu har gjort för baner medans. Det, det, jag tycker vi... ja. Jag, jag, jag tycker bara spontant att det är skithärligt med just den här skapar biten. Jag har att StarCraft 2 släppt med de verktygen också och gjort väldigt mycket. Det finns ju till och med en som har börjat göra World of Warcraft i StarCraft mot dem. <laughs> Så det är, jag tycker bara väldigt spännande och väldigt ska säga, inspirerande att se folk som, som gör sådana imponerande saker med, med enkla medel. Mm. Det jag kan tycka är lite synd samtidigt det är att det är väldigt likt första spelet. Och det är även av en anledning också. Det är att varenda bana som har skapat sig LittleBigPlanet 1 ska funka i tvåan. Och vad jag förstod mm. som så utvecklarna har faktiskt gått ut och sagt att om, om vi inte tvingade det här så skulle vi kunna ge ett mycket bättre spel. Mm. Okej. Okay. Och, <laughs> och då blir det lite så här Little Big Planet LittleBigPlanet 1,5 på något vis. Ja, just det. Men en text kommer upp med mina fullständiga intryck i veckan som är nu. Och sist Andreas Jungström så hade du ju även en liten hands på en slave som skulle upp den här veckan. Ja, och det har vi väl i princip avverkat redan i här tidigare i programmet så det är väl inget jag behöver kommentera utöver det. Men jag tror att man ska se fram emot det Det verkar väldigt lovande som sagt. Så tycker jag du ska en liten klappa ryggen också som trycker ut två texter under en och samma vecka. Jaha, oj. Alltså, nej jag bajser ur med texter Ja, just det. blir Medan det är trög. Ja, precis. <laughs> Sist men absolut inte minst så har väl Andreas Berg också någonting att utannonsera här, om jag har förstått allting rätt. Ja, jag gillar ju att vara hemlig och vi har varit lite hemliga i det här avsnittet också. Men hur många hemliga projekt har du haft under de närmsta åren? Fyra eller fem tror jag. Bara ja, men... av två stycken har nästan sett dagens ljus nu. Ja, precis. Det är väldigt ja. nära nu. Ja, det blir väl, ja, om vi nu är på måndag så blir det imorgon så kommer det en ny podcast med mig i spakarna, eller vi bakom spakarna. Ja. Och till mångas förtret, men förhoppningsvis några nöje så kommer det handla om World of Warcraft. Och den kommer väl dyka upp även på Skillpoint, hoppas jag, i något sammanhang i alla fall, den här podcasten. Den heter så mycket som Fredags Raiden och finns på fredagsraiden.se och släpps alltså på tisdagar. Vilket jag vet ja, är väldigt om ni, konstigt, undrar, jag. Ja, om ni undrar varför det är så konstigt så kolla in på tisdag så får ni förklaring på varför det ligger till som det gör. Och det är väl min gamla käpphäst där han, Sebastian, som medverkar i första avsnittet. Om jag ja, det. precis. Jag, jag fick lite, lite erfaren hjälp i första avsnittet. Så Sebastian är, är gäst. Kommer det att vara en gäst varenda vecka? Eller kommer det att kännas solen någon vecka och så? Eller kommer det det beror på hur mycket folk skyr mig efter att ha ställt upp i programmet men så länge folk faktiskt vill komma tillbaka så planen är att det ska vara minst en gäst i varje avsnitt mm. Just det ja, jag, jag, så, jag är ju knappt röp i Bob så jag kommer, väl, jag kommer väl ändå stå och lyssna där bara för att få svarer på varför det heter fredagsradion om det släpps på tisdag Ja, just. Ja, kan du spora till slutet för det, kommer <laughs> det var ju dåligt att du spoilade det. Ja, just det kanske ja, ja, Fan då. Uh, ja, nej men uh, det, Planen är faktiskt att vi kommer köra en parallell Eller vi, jag Kommer köra en parallell liten uh, serie Där de som inte riktigt är Så bevandrade inom vårdårskraft Kanske får lära sig lite om, om man nu vill göra det uh, Om hur det fungerar och sånt Ja, men det var ju uh, uppskattat det, det kan man se fram emot också Och uh, jag ska väl tillägga också att uh, Så ofta som jag hinner så kommer det Även dyka upp en videovariant av den podcasten Så det blir inte bara i ljudform Härlig. Utan det blir även Fan spännande, nu var det jag nästan intresserad där. <laughs> med det här så börjar det bli dags att runda av och jag får tacka er då, Andreas och Andreas, för att eh, ni var med och började det här premiäravsnittet. Ja, tack så mycket för att vi fick vara med. Ja, tack ja. själv, tack själv. Eh, och eh, till er som lyssnar så kommer vi redan nästa vecka igen. Måndagar är dagen att hålla öronen öppna, även tisdagar också då, var stor. Uh, fram till dess får det oss bra. Vi hörs igen på måndag. Hej då!